Pois que teñan vostedes moi bo día un sábado, 4 de maio xa por fin estamos en maio rematou o mes das aguas o abril aguas mil pola ría do Burgo non exactamente polo paseo do Burgo porque oxe oxe decanteime pola outra ribeira estou agora mesmo xa no concello de Cambre perto de chegar o que a ponte do Burgo Nada, pois por aquí, unha semana máis, no quilómetros de balde. Como andades? A mí acabanme de dar unha moi mala noticia. porque xusto xa mañán, pouco antes de sair, apareceu un tipo pola casa, eu pensei, bueno, estuve a esperar algún que outro paquete, aínda que non paraose, e dixo, mira ti, que, que ben, que xa están aquí os paquetes que estou a esperar. Pois non, non era cousa de paquetes, era máis ben cousa das eleccións, un señor que incluso <ríe> despediuse con xinto porque acababa de achegarme o que a, bueno, a citación por así decir para ser neste caso primeiro vocal titular, nada de suplente nas próximas eleccións municipais eh, tamén son para a Unión Europea se vos digo a verdade incluso en certo modo É unha experiencia que non me importa chegar a ter O que pase que xusto o día 26 de maio eh, O Gran Premio de Mónaco e por Riba Corrense tamén as 500 millas de Indianápolis Onde todos estamos a esperar a ver Se Fernanda Alonso consigue Esa triple coroa Que leva xa un par de anos detrás dela Este será o terceiro E bueno Pois que penso que non vai haber xeito de poder verlo Porque incluso as 500 millas aínda non consultei horarios Pero estou casi seguro que me vai tocar en pleno reconto de votos Como mínimo, o principio A verse se son capaz de chegar a ver o remate da carreira E bueno, o Gran Premio de Mónaco, non sei Igual levo aí paz, levo algún trevello para verse son quen Entre voto e voto, no meu colexión non é que se xamos moitas persoas a votar, así que supoño que haverá por aí bastante receso esas horas. En fin, xa vos contarei. Hoxe vouvos falar dunha teima que levo, non sei, como un par de días con ela na cabeza. E non é que teña ninguna opinión así formada, simplemente son dúbidas, non, ou sensacións, ou isto como carallo se come. Eu sempre fui unha desas persoas as que realmente odian todo o que son cotilleos, todo o que estás se metendo na vida da xente. Non me importa a vida dos demais, e moléstame moito que anden así contando cousas da miña. Tenho algúnha anécdota que, bueno, non vou contar porque non me apetece, que incluso sentín nas miñas carnes, non? Eso de chegar a un sitio e que a xente te coñeza. pero tías non sei que, e ti como, carño, pois porque mo dixo non sei que, xa está, está cotillando, en fin, cosas que, cosas que pasan, non? Xa, digo, eu non son nada cotilla, pero ademais é que odio, e odio todos eses programas que hai na televisión, ou incluso as revistas, non? Destas que se llaman do corazón, no que parece que a vida das persoas son un produto á venda na que a xente conta intimidades que, dios mío, pero como se atreve a andar con esto, sobre todo a contar a súa vida por cartos, todo este tipo de historias. E de repente decateime que eu tamén consumo un montón de podcast, sobre todo, bueno, básicamente podcast, non es que a xente conta a súa vida. E non farán por cartos, pero penso que tampouco que se xa moi diferente. E como eso? Como se pode compaixinar unha cousa e a outra. Se me permitides, incluso vos o facedes, porque eu estou a contar cousas da mina intimidade. Entón, tan malos son os programas tipo Sálvame, tan malas son as revistas do corazón, ou é que no fondo todas as persoas estamos buscando as mesmas cousas? Ou nos entretenemos ou sentimos certo prazer coas mesmas cousas ainda que os diferencias pois sí hai moitísimas non para empezar os cartos ainda que probablemente tamén haxe algún podcaster que o faga por cartos non é o meu caso pero bueno t -t tampouco estou a tampouco critico ou contar cousas non íntimas non da intimidade de un cousas que voluntariamente un exponga ao público a quen o quere escoitar vale que non hai rollos mediáticos que a nos Que, que, quero decir que, an, que non é que sexa toda a nosa vida, a que está exposta, Ne sequera sexa que no momento en que empezamos a mercar coa nosa vida, despois pois teñamos que aguantar, que calqueira mercadee con ela, non O tema dos paparachi e todas estas historias. Pero no fondo se existen se existe un mercado para iso é porque hai xente que disfruta, sabendo da vida dos demais que queredes que vos diga? Que no fondo somos iguais. Todas esas persoas as que levo moitísimo tempo criticando, pois resulta que eu son igual que elas. No fondo son igual que elas, porque eu tamén mm, escoito un montón de podcasts de xente contando as súas intimidades e incluso, por outra banda, tamén conto certas cousas da miña intimidade. Non todas as que eu quero, non as que me preguntan, senón as que eu voluntariamente, pois eso, vos espoño, pero, no fondo, xa digo, non somos tan distintas unas persoas das outras. Así que, bueno, con esta reflexión de tres patacos, pero que xa digo que me leva varios días, levo varios días con el anacabeza, eh, sen ter chegada a ningún tipo de conclusión, sen, eh, estando convencido, además de que non hai unha resposta Única e verdadeira, pois deixo vos ata o sábado que ven. Venha meus, chao! Xau, xau, dende un semáforo esperando a que se ponen verde. Adeus.